‫זה סיפור הרופא כפרי. ‫-אז... ‫שרים את המצב, ‫הוציא את הרוחות, ‫את הרוחות הרעות, ‫כל מיני כאלה. אז רציתי רק... ‫את רצית להגיד משהו? אני אגיד לך מה אני רציתי להגיד, ‫מה אני יודעת על אגו. ‫קודם כול, ‫אף אחד מאיתנו לא נולד עם אגו. ‫לא? אגו הוא בדרך כלל נלמד. ‫תמיד, לא בדרך כלל. הוא נלמד. הבעיה שלצערי הרב לכל מי שיש לו אגו יש לזה השלכות לא פשוטות בחיים כי זה לא סתם זה איזה מנגנון הגנה של הבן אדם שעם זה הוא... זה הוא חי אבל בהחלט בדרך כלל אנשים שיש להם אגו חייה, חייהם לא פשוטים אני רציתי להגיד שמה שאת אמרת זה, לא זה מאוד מוצא חן בעיניי כי אני חושב שזה מקביל קצת להתפתחות באמת, כאילו ההתפתחות האנושית, מקבילה דבר. קצת להתפתחות האישית. נכון. <coughs> ואנחנו <coughs> נולדים בעצם בלי אגו, נורך. אנחנו <coughs> לומדים בעצם <coughs> שצריך להיות לנו אגו. זה נובע מכמה דברים. דבר אחד, זה כאילו הדבר המאוד מאוד בסיסי, זה שאנחנו נכנסים לתוך מציאות של שפה. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בשפה, מלמדים אותנו שפה, אנחנו חיים בשפה. עכשיו שפה מעצם טבעה היא בעצם דואלית, היא מחלקת העולם לחלקים, לדברים ולפעלים ולשמות עצם וזה מנגנון כזה שגורם בעצם, לה... המחשבה שלנו היא, היא מחשבה בשפה וזה גורם לנו בעצם להטיל איזושהי רשת של מושגים וחלוקות על העולם ו... זה לא רק שלעצמו, זה נהדר, בזכות זה התפתחה השירה והספרות והמדע וכל דבר אנושי שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו נבדלים מבעלי חיים אחרים זה בזכות, בזכות השפה בין היתר אבל מה שקורה שאחת החלוקות שהן הכי חזקות בשפה, והיא גם זאת שמגיעה מהצד של החברה, של ההורים, זה החלוקה בין אני ולא אני. והחלוקה הזאת היא של בין אני ולא אני, שבעצם האני זה האגו, זה אותו דבר, היא גורמת לאיזושהי חלוקת משנה של טוב לי ולא טוב לי, ‫אני רוצה, אני לא רוצה, ‫זה בגלל. שלי וזה לא שלי. ‫אבל ילד, אבל ילד שנולד, כן, ‫כולו <מאח> מלא אגו. ‫ילד שנולד כולו מלא אגו. ‫הוא לא נותן למישהו אחר. ‫הוא רוצה בשביל עצמו כל הזמן. ‫כל דבר לעצמו. ‫רגע, רגע, רגע. רגע, יש, של יש, לא? רגע, גם, ‫גם גור של חתולים הוא אותו דבר. נכון. וגם, אה, אה, אה, לא יודע מה, <ש> <ש> גם, כן, וגם דג, את יכולה להגיד הוא אותו דבר. האגו, ויש לנו משהו, כן, יש לנו איזשהו, מה ששפינוזה קרא קונטוס, או, או שופנאו קרא וויל, זאת אומרת, יש בתוכנו איזשהו כוח חיים שרוצה להמשיך לחיות. ‫והוא מתבטא בתינוק בדברים האלה. ‫עם זה אין לאף אחד שום ויכוח, ‫אבל זה לא אגו. ‫נכון. ‫אגו זה התחושה. ‫עכשיו, התינוק יכול להיות ‫חלק מהעולם, ‫או, או לא בהתחלה אין לו הבחנה ‫בינו ובין אימא שלו, ‫ועדיין הצרכים שלו יכולים להיות מסופקים. ‫בשביל לספק את הצרכים לא צריך אגו. צריך סיפוק של צרכים. בשביל שהחתול אה, אה, ירוץ ויקפוץ על הגדר וישתה מהחלב שישנו שם, הוא לא צריך בשביל זה אגו. אבל הוא ילחם צריך... החתול השני ויעשה כל מיני חוכמולוגיות כדי שהחתול השני לא ירצה. נכון, אבל זה לא אגו. זה לא אגו. זה לא אגו. אבל הוא לא חושב שהוא דבר אחד והעולם דבר אחר. אין לו תודה, לתינוק או ילד קטן אין לו תודה. בסדר, אבל זה אינטרנטיוני. גם אין להם, גם המוח שלהם לא מבוטח. יש להם מוח של אדם למוח של חתול. והמוח של האדם הם כל הדברים הנפלאים שהוא יודע. גם ממציא דברים איומים. אותו דבר בדיוק האגו, האגו הוא תהליך התפתחותי, נכון. אי אפשר להפריד היום את האגו מההתפתחות של הבן אדם. נכון, נכון. אז אני לא אמרתי שאפשר, נכון. אבל מה שאני אומר זה דבר כזה, כמו שאמרה רחל, האגו בצד כל הדברים הטובים שלו, הוא גם הגורם העיקרי לסבל שלנו, אדוני. עכשיו, למה הוא הגורם העיקרי לסבל שלנו? כי הוא יוצר... אה, אה, יוצר בין... איזשהו מבנה שהוא נהיה יותר ויותר כאילו קשוח ויותר ויותר אה, אה, אה, כל אגואיסטי. כל המבנים שלנו נהיים קשוחים כן, עם ההגברות כן, שלנו. מאה אחוז. עכשיו, עכשיו, כמו שאת אמרת, זאת אומרת שהאנושות עכשיו צריכה להבין שהאגו יש לו רק מקום מסוים והוא לא חזות הכל. וגם נגיד אצל, אצל יונג יש שלב שאחרי שהאגו מתפתח יש את מה שהוא קורא אינדיבידואציה ואנחנו קוראים בדיוק ההפך אבל יש איזשהו תהליך מעבר לזה זאת אומרת יש תהליך שאתה מבין את האגו אתה מקבל את התפקיד שלו ואתה רואה דרכו אתה יכול עדיין להשתמש בו כשאתה צריך, אבל הוא לא מנהל אותך, זה ההבדל הגדול. ואז זה ברור שכמו שאני כל הזמן משתמש במילה אני, כי מבחינה חברתית אני חייב להגיד לאנשים וגם לעצמי שיש פה איזושהי ישות שבמידה כזאת או אחרת היא אחראית בעד עצמה, כי אחרת לא הייתה אחריות, אחרת כל אחד כאילו היה עושה מה שהוא רוצה, והחברה חייבת לכפות את התחושה הזאת על האנשים, וזה בסדר, זה התפקיד של החברה. ואני, בשביל שאני אוכל לחיות בשקט, אני חייב לדעת שיש כזה מין הסכם, שאומר שאני כאילו עצמאי ואני צריך להתנהג בהתאם וצריכה להיות לי אחריות. עכשיו לא צריכה באמת, אלא עדיף שאני אתנהג כאילו שיש לי אחריות כי אחרת חיי יהיו קשים ומרים. אז זה שאני מבין שדבר מסוים הוא רק קונבנציה, הוא רק מבנה חברתי, זאת הסיטואציה הכי טובה. אני לא צריך להתעלם מזה, ואני לא צריך להתנהג כאילו שזה איננו, אבל אני לא צריך להאמין בזה כאילו שזה קיים באמת. עכשיו... אני לא מסכימה. בסדר. זה לא רק מבני אז, לא אוקיי, אז, אז, אז, אז מה זה עוד? זה חלק מהמהות האנושית, בדיוק כמו, כמו המוח וכמו השפה וכמו זה. זה נכון שהשפה... היא כאילו קשה להפריד מה הביצה ומה התרנגולת, הש, כאילו השפה, אנחנו חושבים בשפה אבל השפה גם מגדירה את החשיבה שלנו, אז אותו דבר האגו, יש הרבה וככל שהאנושות מתקדמת אז אנחנו מגלים יותר ויותר גורמים שהם בעצם מובנים בתוך היצור הזה שנקרא אדם ואנחנו לא באמת יכולים להפריד אותם, בא... אז נגיד פרויד גידה את הנפש, אבל היום לאט לאט מתחילים להבין שאין בעצם דבר כזה נפש וגוף, זה מעורבב, אי אפשר להפריד את זה, אותו דבר גם האגו, הוא חלק מההתפתחות שלנו, לא סתם מבנה חברתי, שהחברה בגלל שיש לה את המטרות שלה, היא, החברה היא לא סתם גם נוצרה, זה שאחרי זה יש מלא מניפולציות של זה לא קשור, אבל לדעתי זה מובנה בתוכנו, וגם יש לזה מטרות מסוימות. ונכון שאנחנו צריכים לדע... ללמד את עצמנו להשתמש בזה, ללא ספק. כל דבר שאנחנו משתמשים... אבל משתמש מה ש... הקיום שלו? כאילו, מה זה, מה זה אני הזה? מה זה שפה אני יכול להגדיר? מה זה מולקולות אני, נכון... אני יכול להגדיר? ו... מה זה הנפש? מה זה נפש? להגדיר? לא, אני יכול להגדיר מה זה חשיבה. לא, מה זה נפש? לא? זה אומר שאין נפש? זה לא אומר שאין נפש, אבל זה לא אומר שיש נפש. אני לא טובה בהגדרות, בוודאי לא בהגדרות תיאורטיות, אבל... זה תחושה? לי אין ספק שלא ב... רק זה, אלא שגם על בעלי חיים, בעלי חיים מתקדמים, בדיוק כמו שאילן התארה, אפשר לראות אגו בדרגות הרבה יותר נמוכות, כמובן שאצלנו. הוא התפתח הרבה יותר, כמו שגם המוח התפתח הרבה יותר וכל מיני דברים אחרים התפתחו הרבה יותר. אבל זה תהליך אבולוציוני, זה לא סתם איזה ש... ייצוג אשל... של מישהו... אבל, אבל אני, מי אני האגו לא בא לשרת את... את הבן אדם, נכון, הוא בא לשרת אותו כשאין לו, לצערי הרב, מספיק משאבים אה, אה, אה, אה, לחיים איך לנהוג, זה בא במקום זה. האגו זה כבר ש... תהליך של בן אדם מבוגר, אני אגו מדבר, של אני מדבר, על, ילדים. אני מדבר 아... על בני אדם מבוגרים. תנסו לא... לחשוב על ילד. לא, כן. אני מקבל, ילד זה כן. בסדר. לא, לא אבל את, תנסים לחשוב על ילד ועל נער, ואפילו על בוגר, כן. שגדל בלי אגו. לא. אין לו קיום, נכון, לו נכון קיום, זאת, לא אני מקבל. נכון, רגע, אני בהחלט מקבל את זה. אבל זה לא אומר שלא צריך להגיע איזשהו גיל. ברור. שבו אנחנו רואים ה, את ה, את ה... שזה הכל, סליחים לי שאני משתמש במילים האלה, אבל זה הכל טריק, שאנחנו חייבים אותו, שהוא מצוין, שהוא סופר דופר חשוב. ‫כי אנחנו חברתיים. ‫אבל, אבל השאלה... אנחנו לבד ביער, ‫אנחנו צריכים את האגו. ‫לא רק בחברה. ‫לא, זה לא אגו. ‫אז זה לא אגו, זה משהו אחר. ‫זה אגו. ‫לא, לא, לא, זה רק... ‫אה, חשבתי שמיים חמימים. ‫כן, יש שם. טוב. ‫עכשיו, את יכולה להביא את זה גם. ‫אבל, אבל... ‫-אקשמית. בואי ננסה את זה בצורה אחרת, <אח> תנסי לחשוב, תנסי לחשוב האם את מוכנה להתנהג כאילו שבתקופה מסוימת או ברגעים מסוימים את יכולה להיות בלי אגו ברור. זהו, אז זה הכל מה שאני רוצה, הגיאו. בסדר, ברור, ורור, זה לא הדיון שלנו. זה כן, ברור, זה כן הדיון שלנו. ברור, איך אוהדים האגו. זה כן הדיון שלנו. וצריך לאזן אותו כמו כל תכונה שלנו. No. כמו רוע וטוב וכמו... נכון? האגו, אחר, בא, no. לשרת, לא, האגו אני... בא לשרת אותנו כשאין לנו משאבים לא. אחרים. לא. בא לשרת אותנו נקודה. <עוד> אנחנו משתמשים בו בצורה מוגזמת וחריגה ולפעמים שלילית, כי אין לנו משאבים אחרים. בדיוק. אני לא רוצה מוקר. להגיד <אחד> משהו אחר טיפה, שהוא בא לשרת אותנו, ומה שקורה זה שלאט לאט אנחנו משרתים אותו. הוא משתלט, אותו. כן, הוא משתלט <עוד> עלינו. <עוד> <עוד> וזאת <עוד> הבעיה היחידה, <עוד> <עוד> <כן> כשאתה מתייחס לאגו בתור דבר שצריך לשרת אותך, אין עם זה שום בעיה. אבל כשמתי בעצם, אז בסדר, אז כולנו מסכימים, ונחזור רגע לשאלה הקודמת של לי. אה, את לא עוזרת. כן, כן. אנחנו, הסתירה שלנו, היא באמצעות מילים. כן. בזמן המדיטציה, מה שקורה לנו, בראש זה מילים, מילים, מילים, מילים. לך. שיירות של מילים. כן. לך. כן. וכך? לא. מה את נכון? ריק, אני לא אין לי מחשבה. ריק? אה, אין לך מחשבה. כן, אני דואגת, אני אגיד לך את האמת, אבל זאת עובדה. אוקיי. אני אז... אני ישבתי חצי שעה. אז אם את לא חושבת לנשון ולא רוצית... לא, לא. זה חלל ריק? לא. חלל ריק? כן. אם הוא היה ריק... אני לא בוערת, אבל תראו, אם אתם מדברים על זה, זאת עובדה. אני לא אגיד לכם שזה תמיד היה. לא. אבל היום אני יכולה לשבת חצי שעה, ואין לי מחשבה. אוקיי, התקדמת מאוד במדיטציה. נו כן, בסדר. אז אני שואל... עכשיו, אבל רגע, עכשיו אני... כן, אני רוצה לשאול. בסדר, רגע. לא, לא, בסדר. נניח ילד שלא מתפתחת אצלו, באופן תיאורטי, בסדר? כן. שלא מתפתחת אצלו שפה, שאין, בקיום שפה של מילים, כן. מה קורה במוח? א', אני לא יודע, זאת התשובה. לא יודע. ו... ו זה גם לא כל כך מעניין אותי. זה גם לא יכול להיות. זה לא מעניין אותי. אם הוא חי בחברה, אם הוא חי בחברה, לדעתי אם הוא חי בלי חברה, אבל שוב, אני לא אוהב לדבר על דברים כאלה, כי אני לא מבין אותם, אני לא יודע אותם, אנחנו סתם, זה ספקולציות, זה מטאפיזיקה, זה... זה לא ספקולציה, אם תעביר את זה למישור מעשי, אז אני אשמח. כאילו זה המשקל. של בעצם של המחשבות שתופסות את הקיום שלנו, את ההתפתחות שלנו. אבל רגע, לך יש רגעים שאין בהם מחשבה? את ההכרה שלנו, אלה רגעים נשגבים. נו, אז רגע, אבל הם ישנם. זה עילוי, זה... איפה הם יושבים? רגע, בלי, רגע אחד, סליחו, חבר'ה, סליחה, תנו לי רגע. עזוב רגע את הכינויים, בסדר, אבל יש. לא, זה, זה סוג של הערה רגעית. לא, רגיל. לך, לך אישית, יש. עכשיו, כל הטענה היא שאפשר להרחיב את זה, זה הכל. זה לא, אם <אז> אתה אומר שיש... זה, זה, זה, זה, זה, מה... זה, זה, זה אתה... ברור לי, זה <אז>... ברור לי שאני מנסה להרחיב את זה. שכאילו, okay. ברגעים שאני חווה... את הקיום שלי ללא מחשבות, ללא okay. מילים, okay. זה איזה מין רגע נפלא. בסדר, <חש> עכשיו כשאתה תעביר את תשומת הלב שלך בכל מאודך ובכל לבבך ובכל נפשך, אל תשומת לב, אל הנשימה, המחשבה שאפילו אם תמשיך לחשוב פנימה והחוצה, היא תהיה מסוג לגמרי אחר, זה מה שאני אומר. אני לא רוצה עוד לקפוץ לשום דבר, עכשיו. ואני לא רוצה שתהיה חצי שעה בלי מחשבות, ואני לא רוצה שום דבר. אני רוצה שתתחיל להיות מסוגל לראות, ואפילו אני אגיד את המילה שבסופו של דבר היא לא נכונה, אבל לשלוט במה אתה חושב. כן. אתה צריך להמשיך לחשוב, זה בסדר גמור. אני רוצה... אבל השאלה, רגע. אבל השאלה <דיר> אם אתה יכול eh, לנתב <דיר> את המחשבה <דיר> שלך בכיוון שאתה רוצה. זה התחלת הדרך. ואם במשך ה-20 דקות, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, תצליח להחזיר את תשומת הלב שלך אל התחושה, ששוב אני אומר, אם עוזר אז תגיד פנימה והחוצה, בסופו של דבר לא צריך להגיד את זה. לא שאסור להגיד את זה, אבל לא צריך, אין צורך להגיד את זה, כי השלב הבא זה לשים לב לתחושה בלי מילים, אבל כרגע זה בסדר גמור, <אח> עם מילים, עם מה שאתה רוצה, אפילו, אני אומר אפילו יותר מזה, מפעם לפעם אתה יכול לספור מאחת עד עשר עם הנשימה, ואתה תראה שוב. המחשבה כשאתה מוליך אותה לאיזשהו נתיב מאוד מאוד מסוים היא הולכת איתך. הבעיה שלנו זה לא מחשבות, הבעיה זה שמחשבות <מחשבות> מתרוצצות כרצונן, זאת הבעיה שלנו, מחשבה אין איתה שום בעיה, זה תופעה הכי טבעית אללה רחמו למי שאין לו מחשבות. לא, זה כמו האגו, זה כל זמן שהן משרתות אותך. כן, כל כן. כל מה שאתה אומר, כן. אני עכשיו רוצה, אתה חושב על משהו שאתה רוצה לחשוב כן. אותו? כן. למצוא פתרון לשאלה, או אתה רוצה להתקדם, להגיע לאיזשהו משהו? בדיוק. אתה משתמש במחשבה כמו שאתה משתמש באגו. בהחלט. אבל מה, לצערנו, באמת, כאילו, לצערי, זה בחלק גדול מהיממה, המחשבות באות מעצמן? זה ברור לגמרי, אבל בזמן שאתה עושה מדיטציה, בשלב הזה מה שאתה צריך זה להשתדל כמה שיותר פעמים לחזור אל הנשימה. זה הכל, זה לא נראה לי משימה בלתי אפשרית. זה שביתר הזמן יש מחשבות, אז יש מחשבות. כל אחד שמתחיל לעשות מדיטציה נמצא בדיוק באותו מצב. אף אחד שלא יגיד לך ‫שהוא התיישב, זה וסגר זה את העיניים, ‫וישב ישיבה מזרחית, זה ‫והתחיל זה. להיות בלי מחשבות. זה לוקח לא. הרבה זמן, ‫ואני זוכרת שבהתחלה, ‫כשאני למדתי את זה, ‫כשהייתה לי חשיבה, ‫אמרתי, זה מחשבה. באמת, ‫הייתי מודעת שזה מחשבה, ‫ולאט-לאט, באמת היום, ‫אני לא יכולה לשבת חצי שעה. ואני לא חושבת, עכשיו, אני לא עשיתי זה מי יודע מה, אבל כנראה התרגול הזה הוא באמת עוזר למוח. אתה פשוט יכול לא לחשוב, הוא לא בא, המחשבה, הרי אתה לא מזמין מחשבה, מחשבה היא באה לבד, אנחנו לא מזמינים אותה. ‫אנחנו מזמינים אותה לפעמים? ‫-כן, אז זה טוב. ‫-כן, בסדר. ‫-לא, אנחנו מזמינים אותה. ‫את הדרג אנחנו מזמינים ‫גם אם אנחנו לא רוצים... ‫אבל היום אני יכולה להגיד, ‫אם אני לא במצב של איזושהי בעיה, ‫כי יש מצבים לכולנו... ‫בואו נשמע אחת בשני. ‫יש לכולנו מצבים, לא... ‫לא קלים, אז אין ספק ‫שאני מוצאבות, שאני מוצאב, ‫אבל בדרך כלל אני היום ‫אחרי הרבה תרגול, ‫זה באמת בא לבד, ‫שפחות ופחות במחשבה. ‫זה לוקח זמן. ‫לא, אני רק אומרת לך, ‫אני זוכרת שאני התחלתי, ‫אני הבנתי איך הם יושבים כל כך הרבה, ‫מה קורה? ‫זה היום, ברוך השם, אני יכולה להגיד. ואני יודעת גם שזה מאוד מאוד עוזר למוח לא לחשוב. טוב, אז תני לנו על השאלה הקטנה של לי. מה היה אני לא הייתי. אני חייב איזושהי חובה מהפגישה הקודמת, שדיברנו על קרמה, ואמרתי שאנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת. אז ברשותכם אנחנו נדבר קצת על הנושא של קרמה בצורה בסדר. מסודרת, בסדר? אז זה התחיל בעצם מזה שרפאל העלה את, את הדעה המקובלת שקרמה זה קשור לגלגולים, נכון? לאיזשהי גורל, וחלק ממה מה... שמאפיינת הקארמה, שזה גם כן מגלגול לגלגול, אבל יש גם כן קארמה בתוך גלגול. כן, בסדר. בשביל... יש קארמה, אפילו לפי... בתיאור שאתה, אני מאוד התחברתי לתיאור שאתה נתת, של זרזיף של מים שהוא חורש תלם באדמה, ואחרי זה המים גם כן ממשיכים מאוד מאוד התחברתי לזה. אוקיי. ואני מרגיש שאנחנו מדברים למשל על מחשבה, על מחשבות, שאפילו המחשבות שלי הן כבר קרמטיות, שזה כמו הנחל הזה שזורם, וכבר המחשבות שלי הן כבר בתועלות כל הזמן. כן, בסדר. אז במקרה יש לי פה מצגת מהקורס שלי. שאנחנו נדבר עכשיו על, על, על, על, בצורה מסודרת. <ש> <ש> את לא צריכה, זה רק אם את רוצה <ש> לקרוא. <ש> yeah. אז ככה, ראשית כל המילה עצמה, קרמה. נכון, אבל זה לא. את לא היית פה בשיעור הקודם. מצוין, בסדר, אז יש מישהו אחד שאני יכול לדבר עליו מההתחלה. קארמה, הפירוש המילולי שלו בסנסקריט? קאר, קארמה. מה? פעולה זה קאר, לא קארמה. מה קאר? לא, לא. קאר, אבל השורש קאר זה פעולה. אוקיי, ומה זה קארמה? זה מה קאר? זה אותו דבר, כנראה. מה קרה? מה קרה? קרמה. קרמה. בטיבטית זה מילה יותר מסובכת, שהיא כבר שלושה חלקי והיא פעולה, זרע, תוצאה, ותכף נדבר מה זה. עכשיו אתה אמרת גורל, אז הנה, אתם רואים פה, אי, יש פה שריף ויש פה פושע, והחבר'ה יושבים בבר במערב הפרועה ורואים את השריף לוקח את הפושע, מה שהולך לקרות לו, אתם רואים מה יש לשריף ביד, יש לו חבל תלייה, oh. והפושע הזה, הוא הולך אה, להתעלות. תפסו אותו אחרי שהוא הרג מישהו. עכשיו, למה הוא הולך לשמה? למה הוא הולך, למה הוא הוא הולך, הוא הולך הוא... להתעלות? כי... 아... כי הוא ביצע פעולה מסוימת, פעולה שהוא ביצע, שהוא כן. משלם עליה את המחיר. נכון, עכשיו, שיטקול אתה יכול להגיד, בעצם הוא הולך עכשיו לשלם את המחיר, דבר ראשון, בגלל שתפסו אותו, נכון? <laughs> <laughs> אם, אם לא היו תופסים אותו... אותו, הוא לא היה עכשיו הולך להתעלות, <laughs> נכון? כן. <laughs> שרשרת ולמה, שרשרת ולמה, שצור, ולמה, למה תפסו אותו? למה תפסו אותו? כי, כי הוא לא כנראה התנהג לא בדיוק. ולמה בכלל הוא רצח את האיש השני? לא יודע. כי הוא התעסק עם אשתו. כי הוא עצבן אותו בצורה כזאת או אחרת, נכון? ולמה הוא עצבן אותו בצורה כזאת או אחרת? כי נגיד, כי אשתו מצאה חן בעיניו, כן? אשתו שלה. נרצח, מצאה חן בעיני ה... לא נראה לי שהוא... זה בדיוק כזה. הוא לא עשה עבודה עם הכרז. נראה שיהודים עם ה... כן. עם ה... אז זאת אומרת, ואנחנו מה אומרים? מסכן או לא מסכן, זה הגורל שלו עכשיו, להתלות, נכון? אבל כשאנחנו אומרים גורל, בעצם כל מה שאנחנו אומרים זה שעצם אין לנו מושג איפה זה התחיל. אנחנו יכולים בראש שלנו לחבר איזשהו סיפור, יכול להיות שהוא אפילו נכון, אבל בנקודה מסוימת אנחנו מאבדים, אנחנו לא יודעים. למה זה היה, זה היה בגלל שהיא הייתה יפה, או זה היה בגלל שהיא עשתה לו עיניים, או ולמה היא עשתה לו עיניים? אתה יכול ככה את הסיפור להמשיך לכל מיני כיוונים בו זמנית. בעצם הטענה נגיד הבודהיסטית, שדרך אגב היא ממש הטענה של שפינוזה זה שהגורל, כשאנחנו אומרים על משהו גורל, זה פשוט הודאה בחוסר היכולת שלנו להבין את הסיבה האמיתית לדבר. באיזשהו שלב אנחנו, נגמר לנו כאילו <ה> השלשלת אחורה ואנחנו אומרים, אוקיי, זה גורל. עכשיו, קרמה זה אה, תהליך. זה... יש שתי מילים שחשוב שאנחנו נבחין ביניהם. יש פעולה ויש התנסות. פעולה זה מה שנקרא אקשן, זה משהו שקורה בעולם, והתנסות זה תוצאה של זה. זאת אומרת, <coughs> אם אנחנו מדברים על... פעולה מסוימת שעשינו, הפעולה כשלעצמה היא כאילו באה והולכת, היא קורית. מה שנשאר לנו מזה זאת התנסות. בסדר? מה? הזיכרון? כן, כן, בסדר. זאת החוויה? כן, בדיוק. זו החוויה שנשארה לנו. זה ברור לנו שלאותה פעולה לשני אנשים יכולה להיות חוויה לגמרי אחרת. קרה משהו, הסתכל עליה, לא יודע מה, הסתכל עליה סיני והסתכל עליה אה, אה, אה, דרום אפריקאי, כל אחד חווה חוויה אחרת, למרות שהפעולה או הפעילות או האירוע היה בדיוק, בדיוק אותו אירוע. הבת שלי שהייתה בארצות הברית, היא הייתה שמה, הגיעה לאיזה צוות תוכנה שהתקבלה לעבודה. וישבו, והיה דיון קבוצתי שם, ו... והבת שלי באמת, היא, היא סופר עדינה כזאת, זאת אומרת, היא ממש מנסה להיות בסדר עם כולם וזה. אחרי זה לקח אותה הבוס ואמר לה, תשמעי, את לא צריכה להיות כל כך אגרסיבית. <laughs> ו... <laughs> ו... זה, זאת חו... אומרת, ישראלי שמתנהג בשיא העדינות שלו, עדיין יכול להיתפס כאגרסיבי בעיני האמריקאי ממוצע. זאת אומרת, זה לא מה שקורה, אלא החוויה שלנו ממה שקורה היא בעצם שמשחקת פה תפקיד. באמת, נקודת המבט יכולה להיות, כן? על אותו דבר. כן, כן, נקודת המבט, הרקע שלנו, כן, a... כן. וגם זה יכול להיות המצב הרגיש כן. שלי, כן? אם אני נורא, נורא עצבני ואני כן. שומע בחוץ חתול, אני יכול לקפוץ. ואם לעומת זאת אני עכשיו בדיוק באותו שלב בחיים שלי שאני... מחפש חולות של חתולים בשביל להקליט, בשביל לשלב בסימפוניה הבאה שלי, אז חתול לי הלל ונהדר, זאת אומרת, זה לא הדבר עצמו, זה תלוי לא מה... באיזה סרטון אתה יודע. בדיוק, <סיפולוגיה> בדיוק. <סיפולוגיה> בדיוק. כן, כן. עכשיו, זאת אומרת, זה לא פשוט כל כך שיש סיבה ותוצאה, כמו שאנחנו רגילים בפיזיקה, או בכימיה, או בביולוגיה. כן. ההגדרה שהייתה לפני כן, לא הייתה סיבה ותוצאה, אלא הייתה סיבה ותפיסה. לא, לא סיבה, שמה היה בכלל פעולה וחוויה, כמו שאמר רפאל, שזו המילה המתאימה. זה לא קשור. זה עוד איזשהו דבר. אנחנו צריכים להבין שזה לא פשוט של א' גורר ב', זה לא כל כך פשוט. והטענה היא, ותכף ננסה להוכיח אותה, שהפעולה יוצרת נטייה לפעולות ותפיסות דומות. אתה לא מדבר על זה ביתר פירוט? ויש פה גם עניין של אה, אה, אה, חזרה... <ע montage> גם פנימית וגם חיצונית. אנחנו כרגע זה קצת בתיאוריה, תכף אנחנו נדבר על דוגמה ואז נבין. עכשיו בזה היא שהדפוסים החוזרים הם לא כוללים מנגנון של השמדה עצמית, אלא להפך. יש פה מנגנון של העצמה. זאת אומרת, ככל שאנחנו עושים יותר מאותו דבר, כך זה נהיה יותר חזק. זה הטבע של ה... בעצם אני כמעט מדבר פה על, על, על המוח שלנו. ונתתי את הדוגמה הזאת בקצרה בפעם הקודמת, ועכשיו אני אעבור עליה בצורה יותר רצינית. מישהו זקן, בגילי, ניגש לכספומט להוציא את, את המענק החודשי שנתן לו הביטוח הלאומי, עבר שם איזה שודד, ולקח לו את הכסף. הנה אתם רואים. עכשיו, בעצם, יש ארבעה תנאים להיווצרות של קרמה. ארבעה רכיבים שלא כולם חייבים להתמלא, אבל ככל שיותר מהם מתמלאים, ככה זה נהיה יותר חזק. ושוב, אתם זוכרים, מה זה קרמה? זה פעולה, זאת אומרת, זו פעולה מסוימת שתיצור אצלנו איזשהו דפוס, או התחלה של דפוס. אז למה קוראים לזה קרמה? אז זה עשייה. למה, לא, למה זה תקוע לי במוח? כי ככה לימדו אותנו. שקרמה זה גורם. כן. עכשיו, אז אנחנו תכף נדבר על זה, בסדר? אני מבטיח לך, יש שקף על זה. בסדר, בסדר, יש שקף. יש שקף על זה. זה לא סתם. זה לא סתם. כן. אז ככה, יש, יש מחשבה. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו מתוכנן. זאת אומרת, אם השודד הזה עבר, ובלי לחשוב, כאילו סתם, הוא חטף לאיש את, ה, את הכסף, עדיין זה ככה, אבל זה פחות חזק. זאת אומרת, העוצמה של, ה, של, ה, של, מי? של הדפוס, אצל הבן אדם, השודד, השודד, השודד רוב, כל הזמן, בינתיים מדברים לא על השודד, טוב. על השודד, כן. טוב, המחש... המחשבה יכולה להיות גם כן כהרף עין, מחשבה של, הוא, הוא... הוא ראה אותו וניצל את הזדמנות זאת השנייה. בסדר, בסדר, בסדר, נכון, כן, אוקיי, נכון. לא אמרתי שזה חייב להיות שבועיים של תכנון, okay. אבל ככל שזה יותר מתוכנן, זה יותר חזק. Okay. עכשיו, הדבר השני צריך להיות ביצוע. זאת אומרת, אתה יכול לחשוב כל מיני דברים לעשות, דברים נוראים לא לעשות לאנשים, אם לא עשית אותם, אם לא ניסית לבצע אותם, אז שוב, אז... זה מחשבה. זה מחשבה, זה גם יכול להישאר לך בתור משהו, אבל זה פחות חזק. אנחנו רוצים לראות ממה בנויה בעצם העוצמה של, ה, של הדבר הזה. רצוי שיהיה שם איזשהו אובייקט, זאת אומרת, כי אתה יכול לעשות דברים גם לעצמך, אבל אם אתה עושה את זה לעצמך, הרבה פעמים זה פחות חזק מאשר אם אתה עושה את זה למישהו אחר. ורצוי ל... מאוד שזה גם יקרה, גם יתבצע, זאת אומרת, אפילו שהלכת לעשות את זה, זאת אומרת, חשבת על זה, הלכת לעשות את זה, היה שם האובייקט ובסוף זה לא קרה, זה גם פחות חזק מאשר בצורה הכי חזקה שחשבת, הלכת לבצע וביצעת. זה נחשב משהו שהוא ממש מאה של מה? של פעולה. ‫אנחנו כל הזמן רק מגדירים ‫בעצם פעולה או התנאים. ‫רגע, מה זה זה לא נקרא? ‫-דרן-קאוט? ‫כן, בדיוק. ‫ אי נקרא זה פחות, כן, זה גם. ‫ופעולה ספונטנית, אין פה מקום בלתיים? ‫אנחנו לא מדברים על פעולה ספונטנית? ‫אנחנו עוד מעט נדבר על ספונטני, מבטיח. ‫ מה קרה? מה קרה לאותו בן אדם שביצע את הפעולה הזאת? ראשית כל אנחנו אומרים, נוצרה אצלו תאוות בצע, זאת אומרת, ולא סתם תאוות בצע, אלא תאוות בצע לעשייה, של, משהו. לעשייה של, של דברים שיביאו לו כסף, לא ויחסית לא בקלות, כן. בסדר, פה אנחנו מדברים על הגרמן, כאילו... סדר. עכשיו, יש סיכוי טוב שיהיה מזה איזה שהיא במשך הזמן הוא גם יסבול מזה כי במוקדם או במאוחר ידעו שהוא שודד אז לזה גם יש תוצאות עכשיו הוא מתחיל להאמין כיוון שזה הולך לו בקלות הוא עשה את זה עוד פעם ועוד פעם שהוא יידרדר לפשח אולי פעם אחת הוא עשה את זה סתם, כי היה לו חודש קשה והוא נורא היה רעב והוא עבר ולקח את זה, אז פעם אחת. עכשיו, גם הוא מתחיל לחשוב, וזה אנחנו יודעים, שכולם הם כאלה. זאת אומרת, כולם אנשים רעים, כולם שודדים, כולם... אתם מכירים את הסיפור הזה, סיפרתי אותו פעם, על הסופי הזה שישב בשער העיר, ו... הגיע איזה הלך שבא מרחוק, רואים, הוא כולו כזה מלא אבק מהמדבר, והוא שואל את הסופי, תגיד לי פה בעיר, איך החבר'ה פה בעיר, איך האנשים עשו אותו, מאיפה אתה באת? הוא אומר, מרחוק, מרחוק. ואיך האנשים אצלכם בעיר, הוא שואל את האיש, שמה בעיר הרחוקה? הוא אה, אומר, אל תשאל, כולם גנבים, כולם פושעים, ואז הוא אומר לו, פה בעיר, אותו דבר, בדיוק, בדיוק. אחרי כמה זמן מגיע עוד מישהו, ושואל אותו, איך האנשים פה בעיר? שואל אותו, מאיפה באת? הוא אומר, אצלנו בעיר? כולם אנשים לחמדים, שקטים, שלבים. ואיך האנשים פה בעיר? אומר לו, פה, כולם שקטים, כולם שלבים. כי בעצם איך שאנחנו הרי גם אצלו בעיר היו כאלה והיו כאלה, הוא בחר לראות את אלה. הוא יראה אותם גם פה. זאת אומרת, מבחינה זאתי ככה אנחנו בעצם אה, אה, בונים את העולם שלנו. אז הוא מתחיל לחשוב בעצם שכולם הם גנבים בעצם, רק יהיה לו הזדמנות הם, הם, הם יגנבו לו. עכשיו גם אנחנו צריכים לזכור שיש פה גם קורבן. שאומנם הוא לא אשם בשום דבר, אבל כיוון שהוא על לא עוול בכפו הוא נשדד, זה התחיל להיות יותר עצבני ויותר חששן, ו, ובסך הכל הוא חלק מהחברה של השודד. זאת אומרת, גם, כך, גם ככה זה ישפיע על, על אותה חברה. זאת אומרת, פעולה מסוימת, אנחנו רואים איך יש לה השפעות ממש בכל מיני כיוונים. עכשיו, בעצם אנחנו בבודהיזם מגדירים את הקארמה עכשיו, בבודהיזם יש כאילו פעולות מתחלקות לשלושה חלקים, אם אתם זוכרים, בשבע, בשמונה המיתות. יש שלושה חלקים, יש ממש פעולה, זאת אומרת שמתבצעת במרחב, <מח> דיבור נחשב גם לפעולה וגם מחשבה היא בעצם פעולה, למרות שהיא נמצאת רק במרחב הפנימי שלי, אבל היא פעולה, אז לכן קרמה זה פעולה, אבל פעולה או דיבור או מחשבה ‫שמטביעים נטייה, ‫מטביע איזשהו דפוס ב, ‫בתוך המיינד שלנו. ‫ופה אני אחזור לדוגמה ‫שנתתי בפעם הקודמת, ‫למשל, שפשוט את לא ראית, ‫כל היתר היו, ‫שאם יש איזשהו מדרון של חול, ‫ונופלת טיפת מים, ‫אז היא מוצאת לה איזשהו נתיב, ‫אבל בצורה רנדומלית לגמרי. זאת אומרת, זה לא רנדומלי באמת, אם אנחנו יודעים פיזיקה, אבל פה יש גרגיר, אז היא הולכת לפה, יש גרגיר גבוה, היא הולכת לפה והיא איזשהו נתיב. כשתיפול הטיפה השנייה, אם היא תיפול על יד, אז היא תמצא על ואם תיפול על הנתיב הקיים, יש הרבה יותר סיכוי שהיא תמשיך באותו מקום, כי כבר יש שם איזשהו אימפרשן מסוים, איזשהו... תוואי. תוואי, בדיוק. זה כמו ש... מה שקוראים קולי, זאת אומרת כשהטרקטור נוסע בבוץ אז נהיה קולי, אחרי זה אתה כבר לא יכול לצאת ממנו כי הוא מתחיל להתחפר יותר ויותר ומשם, רק משם בעצם אתה, אתה יכול לנסוע. אותו דבר מה שקורה לנו בתוך המיינד שלנו, בתוך המוח שלנו. אנחנו מתרגלים לחשוב בצורה מסוימת ואנחנו ממשיכים לחשוב באותה צורה. עכשיו צריך להבין שכשאני אומר שאנחנו רגילים לחשוב בצורה מסוימת, ראשית כל אני צריך להגדיר את הפעולה השנייה בתור מצב שדומה לפעולה הראשונה. עכשיו אנחנו צריכים באמת, כל סיטואציה היא שונה. אנחנו זה באיזשהו זה... מקום מחליטים על זהות בין הסיטואציות. זאת אומרת, אם נגיד החלקתי על בננה ואחרי יומיים החלקתי על קליפה של אבוקדו אז אני אומר התגלשתי פעמיים. מצד שני אני יכול להגיד זה בכלל לא דומה זאת הייתה בננה וזה היה אבוקדו. או שהלכתי והתגלשתי על בננה ואחרי שבוע הלכתי נתקלתי באיזשהו מכסה של ביוב והתגלגלתי זה אותו דבר או לא אותו דבר? לא. אין כן. תשובה. גם כן וגם כן. זה לא כן. לא ולא כן. כן. עכשיו אני יכול להכליל את שניהם ולהגיד למה, למה עליתי על הבננה ולמה נתקלתי במכסה של הביוב? כי לא הייתי מודע. אז זה אותו דבר. או שאני יכול להגיד לא, בכלל. בננה זה מישהו רז, זרק שמה ולא ניקה ולכן וזה, העירייה עשתה. הסת... בקיצור, אנחנו באיזשהו מקום, אנחנו מקבצים את הפעולות לכן אותו דבר ולא אותו דבר. אבל כעת אנחנו מדברים על זה שאני באופן הכרתי או תת הכרתי החלטתי שזה אותו דבר. אנחנו רגילים, אם עשינו משהו ו... והגדרנו את התוצאה כתוצאה מוצלחת, אז רוב הסיכויים שאנחנו בפעם הבאה שנגיע לאותה סיטואציה, נחזור, נחזור על, זה. על זה. עכשיו צריך להבין שוב פעם, זה, אנחנו לא באמת נגיע לאותה סיטואציה, תמיד יהיה הבדלים, אבל אנחנו איכשהו בראש שלנו מגדירים את זה כאותה סיטואציה, ואנחנו באופן טבעי כאילו עושים את אותה פעולה. אבל אם אתה נפלת בפעם הבאה אתה תשים לב יותר כדי שאתה לא תיפול ואתה לא... נכון, אני אסתכל... או בסיכויים שאם אתה עם תודעה עמוקה... אם אז... אתה עם תודעה עמוקה אז אין שום בעיה. אבל... בוא... בוא נגיד, לא, כן. תוריד תודעה עמוקה. כן. הלכת כן. באיזשהו מקום, כן, תפעלת, נכון, אחלה, נכון, הבא, אתה תשים לב שלא תהיה שם בקליפה... נכון, ואז אתה תיתקל בעמוד כי אתה תסתכל למטה. <laughs> יכול להיות. זאת אבל גם, זה... גם יכול להיות שלא. אבל... מה, מה, okay. מה, אני לא אמרתי שבן אדם הוא לא חיה לומדת. כן, אז מה אתה אומר? זה, זה בכלל לא, לא קשור, לא, אני רק okay. רציתי להגיד איך פעולות הן כן אותו דבר או לא אותו דבר. זה היה רק... אז על... אני אומר ש... אני אומר... אז, אז אני אתה אומר לך תספוט העניין שאם פעם אחת זה יקרה, אז זה רוב הסיבוב שיקרה עוד פעם? לא. אז מה אתה לא. לא, בכלל, לא. לא לא לא. לא. לא, בכלל לא קשור. <שמע> <שמע> זה היה זה בכלל דוגמה, דוגמה <שמע> למשהו אחר. זה היה דוגמה לאיך אנחנו מקבצים אירועים למקבצים. איך אנחנו עושים הכללות. האם החלקה על בננה זה כמו החלקה על קליפה של אבוקדו. זה הכל. לא אמרתי שאתה לומד, לא אמרתי שאתה לא לומד. זה סיפור אחר. עכשיו אני אומר שאם אתה עובר איזושהי פעולה והיא מצליחה לך, אז רוב הסיכויים שבפעם הבאה אתה תעשה אותו דבר. ואם היא לא תצליח לך, רוב הסיכויים שאתה לא תעשה... נכון, זה נקרא הצלחת חוס? ‫כן. ‫-ואת אנשים נדבקים לדפוסים. כן, ‫כן, כן. ‫בוא נגיד שאתה אה, אה, אה, ילד, ‫ואתה נורא רצית במבה, ‫ואמא שלך לא רצה לתת לך במבה, ‫ואתה נשקפת על הרצפה ועשית ככה, ‫וזה היה בקניון, ‫ולאמא שלך היה מאוד לא נוח, ‫אז היא רצה והיא לך במבה. ‫אם אתה ילד חכם, רוב הסיכויים שבפעם הבאה שתרצה במבה, גם כן תעשה אותו דבר. זה יהיה דפוס שלך. ובפעם הרביעית, אתה אפילו כבר לא תתכנן את זה, אלא במבה זה אומר ליפול על הרצפה ולעשות ככה. תקשיבה, אני תכף ליפול על הרצפה. כן, כן. אז, אז... אבל גם האמא תקבל את ה... בוודאי, בוודאי, זה תמיד, תמיד הדדי. עכשיו... רגע, אני רוצה ללכת בצורה מסודרת. אה. לה, כן, אז... בוא נתקדם. אני, תפוס... אני... קשה לי לנסות כל כך... עם כזה ארוך כדי להביא את הקארמה. בינתיים זה רק הולך ומתרחק, מהצינותי. אוקיי. אז ראשית כל אני אמרתי שאנחנו נחזור לקארמה כאמונה, אז פה אנחנו מדברים על זה. אז... יש אמונה, כאילו, שיש... אם אני מכוער, נולדתי מכוער, או נולדתי יפה, אם אני בריא, או חולה, או... וכל, אם יש לי מזל, אם יש לי כסף, זה הכל קרמה, מה שנקרא, כי ככה נולדתי, כי ככה נגזר עליי, או, או, אבורה, או משהו אבורה, כזה. נולד, זה היה כן, כן. עכשיו, שוב, אני לא... זה לא הדעה שלי, אבל איך זה נוצר הדבר הזה? <coughs> אם יש לי אמונה... שהעולם צריך להיות צודק, שיש איזשהו צדק בעולם, שזה הרבה מאוד אנשים מאמינים בדבר הזה. ומצד שני, אנחנו יודעים שיש הבדלים אישיים שאי אפשר להסביר אותם. זה טוב לו, זה רע זה מה שנקרא, בעיית צדיק ורע לו. יש אנשים שכל הזמן, כן, כן, כן. אז תשמע, אז מאוד נוח להאמין. שיש דבר כזה שנקרא גלגולים, ויש דבר כזה שנקרא קרמה מגלגולית, או גורל, וזה זה, זה, זה כבר לא בדיוק גורל, זאת אומרת, זה לא, אתה נולדת עני כי בגלגול הקודם התנהגת ככה וככה, או נולדת לקסטה נמוכה כי בגלגול הקודם עשית דברים לא נכונים. אז זה ישנו, זה ישנו בכל מקום, זה ישנו בכל חברה, אבל זה לא הקרמה שאנחנו... מדברים עליה. אתם רואים את העכבר? הוא שואל את החתול אם הוא מאמין בקרמה. הוא מקווה שככה אולי הוא יינצל, אבל זה... אוקיי. אז עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הבאמת באמת חשוב. רגע, אז, רגע כן. אז מה, כל הדברים שאמרת, מה, הם, הם קרמה או לא קרמה? או... לא. זה, הוא שוב, הוא הוא היה יש, היה יש קרמה כאמונה. בהחלט, במקומות מסוימים, במזרח, מאמינים בנושא הזה של קרמה כגורל, קרמה כגלגול, קרמה כמה שנגזר אליך. כן, יש, אני לא מכחיש. גם ארגוניזם יש גלגול כזאת. כן, כן. אבל זה לא, אותי אישית, זה לא מעניין, כי יש עוד גישה. זה לא הגישה היחידה, okay. יש גישה אחרת okay. שאומרת כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא יכולים באמת לדעת מה היה בגלגול הקודם, אנחנו גם לא יכולים בדיוק לדעת את ההנהלת פנקסים שתוביל אותנו לגלגול יותר טוב, אנחנו כן יכולים, הרי אני מנסה להסביר שמבחינתי הבודהיזם זה דבר אמפירי. שאפשר לבדוק אותו ואפשר לראות אותו. עכשיו אנחנו יודעים מהניסיון שלנו שאנחנו עובדים לפעמים, לא תמיד, הרבה פעמים לפי דפוסים. עכשיו, אנחנו גם לא צריכים לזלזל בחשיבותו של הדפוס, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאין צורך כל פעם לבדוק מחדש, כן? אני לא אבדוק מחדש האם כשאני לוחץ על הדוושה הזאת זה מאיץ או מאית. אני יודע ש... אם אני לוחץ על הגז, אז אני אעוף קדימה. אני לא אבדוק את זה כל פעם מחדש. ואם אני לוחץ על הברקס, אני אעצור. ואם אני אתבלבל ביניהם, זה אוי ואבוי. אז אני לא בודק כל פעם באמצע הכביש, אוי, אולי פתאום עכשיו הדפשה הזאת, אני אלחץ עליה והיא דווקא תעצור לי? לא. אז אני לא אומר. אבל יש הרבה מאוד דברים, בעיקר דברים בתוך, ה... בתוך המיינד שלנו. כשאני רואה, למשל, שקורה משהו שמרגיז אותי, ‫אז אין צורך רגע לעצור, ‫ולהתבונן, ולראות למה זה מרגיז, ‫לא אפילו לא, לא למה זה מרגיז אותי, ‫איך זה מרגיז אותי, ‫ולראות שפה קורה משהו ‫שמעורר בי רגש של כעס. ‫זה דבוש שמזכיר לך משהו. ‫כנראה, יש... כנראה, בדיוק, כנראה שזה... ‫למשל, אני יכול לתת דוגמה. ‫שפעם עבדתי עם איזה בוס ‫שהיה פשוט בלתי נסבל. ‫עבדתי אצלו בדיוק חודשיים ‫עד שהבנתי שאני לא אצא מזה טוב, ‫והוא היה הולך ככה, ‫כאילו, כמו פופאי כזה, ככה, ‫והרגליים שלו היו ככה, מפוסקות כאלה, ‫הוא היה הולך כמו איזה מין, ‫לא יודע מה. ‫שלטל. ‫כן, כמו איזה ליברמן כזה. ‫ואחרי זה, שמתי לב. שאנשים שהולכים ככה, אני, כשאני רואה אותם, אני נכנס ללחץ. כמובן, במשך השנים ראיתי שיש אנשים שהולכים ככה והם ממש חביבים, והם ממש נחמדים. ובכלל, אתם יודעים, הרבה פעמים, בן אדם הולך איך שהוא הולך, בגלל שהוא חיכה את אבא שלו, זה הכל. Mm. אבא שלו הלך ככה, אז גם הוא הולך ככה. בכלל, אין לזה, לפעמים, לפעמים זה כן בנוי ומובנה. אבל... אם אני רואה מה קורה בעצם, עכשיו אני אפילו לא צריך להבין, במקרה הזה במקרה הבנתי, אבל אם אני רואה שכשבן אדם הולך בצורה מסוימת, זה מעורר אצלי איזושהי תחושה מסוימת, זה בעצם הנקודה שבה אני יכול להשתחרר מהכרמה. כי הדפוסים האלה הם ‫גורמים לנו הרבה, ‫ומבחינה מסוימת אתה יכול להגיד, ‫שהאוסף של כל הדפוסים האלה ‫זה האגו. ‫-עכשיו אני רוצה... ‫-עכשיו אני רוצה... אני רוצה כן להעיר משהו. ‫-איך אתה משתמש לך מהקמה? ‫איך אתה מפתח? ‫ קוראים לך סדר. ‫ המשפט הזה. <גיד עוד> על ידי זה שאני מתבונן ורואה את המנגנון שמפעיל אותי. <שיר> <שיר> <שיר> <שיר> <עוד> ואני רוצה על זה להגיד משהו. לכולנו, אנחנו, יש לנו דפוסים. כולנו. למדנו יש דפוסים, יש לנו דפוסים. עכשיו, יש דפוסים שעוזרים לנו כל יום בחיים. הם לטובתנו. ויש לנו דפוסים שאנחנו ממשיכים אותם, והם תוקעים אותנו. ‫עכשיו, ברגע שאני תופסת ‫משהו כמו שהוא אומר, ‫ואני יכול לתפוס אותו ‫ואני משנה את הדפוס הזה, ‫הוא לטובתי. ‫הוא משנה עוד כמה דפוסים ‫שיש לי, שהם תוקעים אותי. ‫עכשיו, יש... ‫זה הקארמה? ‫-זה יש הבחנה... ‫אני עושה את זה יותר ‫בין פעולה... ‫אני לא יודע אם יש לי פה ממש שקף על זה, לא כתבת ‫אולי לא. ‫לא, אל לא תסתכלו. תמינות... ‫לא, לא, לא, אל תקראו, אל תקראו. לא לקרוא? ‫לא, לא. אני, אני, ‫זאת אומרת, זה הרבה דברים ביחד. אני... יש, משהו, ‫יש פעולה שנקראת אה, תגובה, ‫ויש פעולה שנקראת תשובה. זה, ‫באנגלית זה ריאקשן, ו-Response עכשיו להגיב כן תעגיף, כן ריאקשן כן. זה עשייה כן, עכשיו מענה. מה ריאקשן זה מענה רגע רגע זה רק להבין את המשהו <עכשיו> בדיוק <עקיף> אז בואו בואו בוא, <עקיף> אני אסביר <עקיף> למה <עקיף> אני מתכוון <עקיף> ויכול להיות שזה <עקיף> לא הניסוח הכי טוב אבל <עקיף> זה הניסוח שאני מצאתי <עקיף> פעולת ריאקשן <עקיף> זה כשאתה עונה על, על, על, על מעשה מסוים בצורה מסוימת קבועה. הוא, אתם זוכרים שהיה פעם פעולות התגמול? כן. מה היה קורה, היו הורגים יהודי, ואז הייתה פעולת תגמול. גם עכשיו יש בעיה. כן, כן, כן, יש איזשהו אינסטינקט. יש איזשהו אינסטינקט <אז> של <אז> לעשות <אז> משהו, עשו לי ככה, אני אעשה ככה. עכשיו, המון פעולות מהפעולות שלנו הן כאלה. עכשיו, <אז> <אז> <אז> יש פעולה שהיא בעצם נקראת תשובה <אז> או ריספונס, <אז> שאומרת, עשו לי ככה, <אז> אני עומד שנייה, אני בודק מה קורה, ואז אני מחליט מה לעשות. זה <אז> תג תג מאיר בכל תג מחיר. עכשיו אתם מבינים את ההבדל העצום בין שני הדברים האלה. בין תגובה שהיא פשוט מה שנקרא באנגלית ניג'רק, זאת אומרת שדופקים לך פה ואתה עושה ככה. ספונטני כאילו לגמרי. אוטומטי. כשספונטני יותר נכון בדיוק, אוטומטי זה יותר טוב. נכון. לעומת תשובה. זאת אומרת שקורה משהו אתה בודק את המצב ואתה מנסח לעצמך, עכשיו זה יכול להיות גם מהר, זה לא דווקא אומר אה, אה, להאט, אבל האם אתה עושה את זה מתוך מודעות או שלא מתוך מודעות. וכל התרגול שלנו זה להתחיל לחיות את החיים מתוך מודעות. אז בשלב הראשון אנחנו מדברים על זה כאילו על מודעות פסיבית, זאת אומרת שאני צריך להיות מודע למה שקורה, אני צריך ללכת ברחוב ולראות, פה יש עץ, פה יש חתול, פה יש ילד, פה יש אוטו, פשוט להיות כאילו מודע, אבל לראות מה קורה אצלנו. התרגום של זה אחר כך בהמשך, זה להיות מודע מה קורה אצלי בעצם, כשאני עכשיו, רוב הסיכויים שכשאני רואה עץ, לא קורה אצלי שום דבר מיוחד. More complicated. בדיוק. אבל כשאני רואה בן אדם, שאני כבר מכיר אותו... זה הזמן שזה את המכונית, בדיוק, בדיוק. אז בעצם המרווח הקטנצ'יק הזה, בין הפעולה והתשובה, או התגובה, שהוא... בעצם מחייב מודעות מאוד מאוד גבוהה. ואם אתם זוכרים, דיברנו על זה שמודעות בעצם זה, מבחינה מסוימת, זה מעיין הנעורים. <laughs> זאת אומרת, זה מעריך לנו את החיים. למה? כי ככל שאני רואה יותר דברים, ‫ככה קורים יותר דברים. ‫-אבל המודעות, סליחה, כן. ‫אבל המודעות יכולה להיות ‫מפרספקטיבות שונות. ‫כלומר, אתה יכול לראות את זה ‫בזווית מסוימת, מה שקורה, ‫ואם אחר יראה את זה ‫בזווית אחרת, ‫והמשמעות שלך, או, ‫או ביום אחר תראה את זה כאחרת, ‫איפה המודעות כ, כמשהו טוטאלי או, או, או, או, ‫או ללא התייחסות, קיים. ראשית כל, ראשית כל, את האחר, את האחר, את האחר תורידי. אוקיי, גם אצלי. קודם כל אצלנו. עכשיו, מה שאת צריכה לראות זה מה קורה אצלך. אבל למה ניתן איזה פירוש כזה מפעם אחרת? רגע, רגע, רגע, רגע, אבל יש פה שני דברים. אבל יש פה שני דברים. יש פה את הפעולה ויש את הפירוש. כשאת תהיי מודעת, את תראי שיש פה שני דברים. היום, היום אנחנו מערבבים את זה. זאת אנחנו, התגובה שלנו היא כל כך מהירה וכל כך אוטומטית שאנחנו חושבים שזה מה שקרה. זאת אומרת, נגיד שאני, אני כועס, אני לא רואה קרה פה משהו ולכן אני כעסתי, אני אומר, הוא הכעיס אותי. עכשיו, הוא לא הכעיס אותך, הוא עשה משהו ואתה כעסת. אני אפילו לא אומר, אתה החלטת לכעוס, כי יכול להיות שלא החלטת. למרות שבאיזשהו מקום אתה כן החלטת. אבל נגיד שעוד לא, אני עוד לא רוצה לרדת עליך. אני רק אומר, אבל זה שני דברים. עכשיו, בשביל לראות שזה שני דברים, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודעים ולעבוד כאילו ברזולוציה הרבה יותר גבוהה. אבל זה נכנס גם לתוך מותר. רגע, רגע, רק שנייה, רק רגע. הניתוח קיים, <שמע> הוא, <שמע> הוא, הוא קיים, אני צריך אבל לראות שזה ניתוח. לא, נגיד שאני מבנה את זה סיטואציה מסוימת ואני רואה אותה. כן. אבל אני לא מבינה אותה. נכון. אז כאן נכנס הניתוח. מה זאת אומרת את לא מבינה אותה? תני לי דוגמה. סיטוח, דוגמה, אני מקנאה במישהי כן, עכשיו. אני רואה את הקנאה. אני לא מבינה למה אני מקנאה, בגלל שבעצם את הדבר הזה שאני מקנאה, אני לא רוצה אותו. אז, אז, אז את... אני הכנסתי עכשיו ניתוח. רגע, yeah. רגע, אבל, אבל עוד לפני הניתוח, ברגע שאת רואה שאת מכאן... התחושה היא קנאה, נכון? כן, <אני כן. אני מסתכלת על זה, זה. את רואה מה עוררת קנאתך. כן. Okay. ו... ועכשיו, בצורה כאילו הכי הכי פשוטה, את למדת בשיעור בודהיזם שקנאה זה רגש אוחר, okay. זה לא טוב. זה ניתוח. לא. לא. לא, לא. עוד לא. אין. אין ניתוח. אוקיי. Okay. ‫אני יודעת, אתה אומר, זה ניתוח. ‫-לא, לא, לא, לא, ‫אם את באמת מודעת, ‫את מרגישה שזה עושה לך לא טוב. ‫אני רוצה להגיד על זה. ‫-רגע, רגע. ‫-אני מעצבנת היום. ‫אני יודעת שאני מעצבנת, ‫אתה לא מבין את הדברים ‫המאוד פשוטים. ‫בסדר, אז תני לי לסבך קצת. ‫-בסדר, אבל לי לסבך קצת. ‫-אני מזוה, אותי זה ממש מסבך, ‫כי זה מאוד פשוט. אז תגידי אחר כך. בסדר, את לא... יודעת שניתן לך יש... לדבר בסוף. כל שיחה יש תהליך. ברגע שאת חותכת את התהליך, את לא מאפשרת לי מידע. אני, אני, אני עכשיו באמת לא מבינה את התהליך. בסדר. זה... באמת. רגע, אני... נוצר כאן אני... וכן, כן, נוצר ת... כאן שיחה ביני ובין אבק, כן, כן, נכון? כן. הוא בשדר. רוצה להוליך אותי עכשיו למחשבה מסוימת. <כן. <כן> ברגע שאת נכנסת, וחותכת את דרך דרך זה. ואת, יש לך דרך יותר קצרה. זה בסדר. אבל, אבל אני יכול לך. בסדר. עכשיו, זה מה שקורה בנפש עכשיו, מה שקרה פה זה מה לא, שקורה בטח, לא, לא אני מבינה, מס... אבל אני אומרת זה מה שקורה בנפש, נכון, כן, אבל... עכשיו בואו בואו לא רגע, לא רואה שיש דבר הרבה יותר רציני של העניין הזה של הסבלנות, כי כרגע בוער לה להגיד משהו, חבר'ה בואו נפסיק לנתח את האנשים האחרים ונחזור לעצמנו, זה כרגע רחל היא לא הנושא ‫כרגע אנחנו מדברים... ‫-לא, זה מדברי... לא חלק מה זה, זה המוטו, ‫אבל לא חשוב, נו <אז> תמשיך. ‫אם אנחנו מצליחים להפריד כן. ‫בין הפעולה כן. ובין הקנאה שלנו... ‫ ה... זה הפעולה. ‫לא, <אז> הפעולה <אז> זה מה שעוררת הקנאה. ‫אני ראיתי מישהו, <אז> אני חשבתי משהו. <אז> ‫זה לא הקנאה, <אז> הקנאה <אז> נוצרה. ‫-נכון. ‫אם אני מצליח לראות שזה שני דברים... Okay. הקנאה כבר לא, לא שולטת בי. היא ישנה? לא, היא לא שולטת בדרך כלל, אבל היא ישנה. זה הפעולה. יש, זה, זה המקום שאני רוצה בדיוק. לדעת אם יש ניתוח. עוד, לפני, עוד אין ניתוח, אבל יש הרחקה. הבנת? זה, זה הדבר הכי חשוב. זו נקודה מאוד מאוד עדינה, אבל זאת הנקודה החשובה. אחר כך הניתוח... אבל המטרה שלך להסתתר מהקנאה, נכון? לא. בטח שכן. זה נמנוע את הקמפה, עוד לא. לא. למה עוד לא? כי למה אני מסתכלת על זה? כי המטרה שלי שלא יהיה קנאה. בטח כי אני למדתי בבודהיזם שלא טוב קנאה. לא. הקנאה תנשור. כשאת תביני שהיא לא מועילה. אני לא נלחם איתה, כמו שאני לא נלחם עם המחשבות. אבל אני מראש ידעתי לא מועילה, כי אני למדתי, אני תלמידה טובה. אבל, אז למה היא נוצרה בך? כי, זה, כי אני בן אדם, כנראה שזה... לא, לא, לא, לא, לא, כי בנושא הספציפי הזה, נתת לפאטרן להשתלט עלייך. רק בגלל זה. מה זה נקרא פאטרן? Uh, הדפוס... את יודעת מה זה פאטרן. הדפוס פעל. שיזו... הדפוס פעל לפני שראית את זה. אם את תראי את זה פועל, את תוכלי להחליט. את תוכלי להחליט אם את כן מקנאה או לא מקנאה. ולא אמרתי שאת לא צריכה לקנא. את תראי שזה מיותר. בסדר, <סל> זה לא מה שאני אומרת, אבל תראי אבל שזה לא מיותר, צר... זה אבל... ניתוח. לא, זה לא ניתוח, את תראי. את תראי. אם את מסתכלת עכשיו החוצה, את רואה שחושך. את לא צריכה לנתח. כשאת מרגישה פה, <אח> את התחושה הזאת של הלא נוח, את לא צריכה לנתח. אפשר להבין למה זה כל כך חשוב אם זה ניתוח או לא ניתוח, אני לא מבינה. כי, ואז... כי. כי אז אני לא מתפטרת מזה. כן, בזה. נכון. מה שהוא אומר... נגיד, אני יוצאת עכשיו מנקודת הנחה, אוקיי, יש לי קינה, אני רואה את זה כבר, כי כן, אני יודעת גם שזה לא צריך להיות. אני מסתכלת על זה, אבל לא מתפטרת מזה. אז כאילו, כן. אני צריכה עכשיו להתחיל לנתח את, את התענה... זה, אה, זה זה ככה. אז כאן? לא, לא, לא, אז הטענה היא ש... זה קינה? זה אני מנסה לשכנע את עצמי, קני. אז הטענה היא... לא יהיה אז... שיש לי. אז הטענה היא שכן את מתפטרת מזה. זה אני בזה, לא רוצה את הקינה. בלי שאת מנלחמת בה. בלי שאת מחליטה... זה לא מלחמה, זה, ניתוח. לא, אבל, זה אבל, ניתוח. בסדר, אבל לדעתי זה לא ניתוח. לדעתי זה תובנה. ויש הבדל. כי ניתוח זה אומר אני מביא כלים רציונליים לפול, ל, ל, לסיטואציה. ולא <תובנה> צריך זה את זה. 아, בסדר, לא ב... בא... אני... לא, אני... כי הקנאי רגל. נכון. אז מה שאורנה, מה שאני מבינה מאורנה, okay. זה שהיא רוצה שהקנאה לא תעבור דרך הרציו, שהיא באמת, הרגע שזה ייגמר. Okay. אבל ש... אבל כשאת תראי אותו... אני רואה אותו כבר. אז מה אז... זה אז... נקרא לראות אותו? אז אני רוצה על זה להגיד לך משהו. רחל, עכשיו רחל, תגיד. תגידי אותה סוף שפתרון אז פשוט. אנחנו אנשים עם דפוסים, נכון? כן. Okay. ואנחנו אנשים תגובתיים. נכון. יש פעולה, יש זה, אנחנו מגיבים. אוקיי. עכשיו, ברגע שאת תופסת שזה תגובה למשהו, אוקיי. ולמה זה בא לך עוד פעם ועוד, את פותרת לבד את הבעיה. אז זה מה שלא. על זה <laughs> מדברים. רגע, <laughs> עכשיו <laughs> רגע. כל עכשיו... לא עכשיו... מה שאמרת זה נכון, כן. וזה לא הגיע לתוצאה הזאת. אז אצלך זה לא... גם אבל אני רוצה להגיד לך, שאם אני תגובתית, ואני תגובתית, הנה, אתם לא נותנים לי לדבר, זה מכעיס אותי, זו תגובה. <אף> כי אנחנו כולנו אנשים תגובתיים, נכון? <אף> אבל ברגע שאני אומרת, רחל, זה עוד פעם, את רוצה... <אף> זה עוזר לי. זה לא אומר שזה פותר, אבל זה עוזר. כי אנחנו תמיד מגיבים על דברים. <אף> בני אדם. אני חושבת שהגישה הזאת יכולה לעמעם את עוצמת הקנאה, בואי נאמר, ברגע שתום רואה שבעצם למה? וזה לא מועיל לי. אז זה הניתוח שאני מתכוונת אליו. אז זה לא. בדיוק זה מה שאתה מדברת עכשיו, זה הניתוח שאני מתכוונת אליו. אבל זה הניתוח שאני מתכוונת אליו. כמהלך של... אה, הוא ואז בעצם, כמו שאמרתי, מבינה נכון, זה פתאום הופך להיות משהו חולף כזה. זה כמעט ולא... אני מוכן, אני מוכן, אני גם לא קונה ואני מוכן, בהחלט, להגיד שבהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שבהתחלה צריך לנתח. בסדר, אבל, לא, לא, לא, אבל זה לא הכרחי כל הזמן. ושוב, אולי צריך לנתח כשזה דבר שהוא באמת, כאילו, אבל יש דברים שהם הרבה יותר קליים. במיוחד שאתה לא מבין למה. כן, כן. אם יש קנאה והדבר ברור לך, כן. אבל את יודעת מה, לא חשוב למה. עכשיו... חשוב מאוד, זה כן חשוב. זה לא חשוב, חשוב עכשיו... כי אפשר להיפטר מזה. עכשיו... Rachel, אני רואה גם את זה כמו שאת לא נפטרת. אולי את לא נפטרת. את לא נפטרת, <laughs> זה לא נכון. אבל... אבל... אבל... אבל אפשר, אפשר, אפשר, אפשר. לעמעם. אבל... אבל... אבל אפשר... אבל זה ניתוח. לא, אבל אני לא רוצה להיכנס פה. לא יותר יפיי, לא יותר חכמיי, גילה, אני לא רוצה להעביר את זה לוויכוח מופשט. לא, לא, די, די. זה לא ויכוח זה התנהלות, כאילו, איך אז אתה יוצא מהדבר הזה כשאתה מודע. ואם המודעות מביאה אותך לניתוח, אז תנתח. אני לא רוצה להגיד שיש רק דרך אחת לדברים האלה. אבל אני רוצה לתת דוגמה קצת אחרת מדבר אחר. נגיד שאנחנו אה, אה, יושבים במדיטציה, ואנחנו אמרו לנו, קיבלנו, הבנו לא נכון, שצריך לא לחשוב. ואני חושב, ואז אני, מה קורה? אני אומר לעצמי זה לא בסדר לחשוב. ואז אני נזכר שלימדו אותי גם שלהיות שיפוטי זה לא טוב. אז אני אומר לעצמי, אני עכשיו הייתי שיפוטי וזה לא טוב. כשאני אומר לעצמי שאני הייתי שיפוטי וזה לא טוב, זה גם כן לא טוב, נכון? כי, גם כי גם אני גם שיפוטי. שיפוטי. ואתה אבל גם עוזב, ואתה נכון, גם עוזב. נכון, זה. נכון, אבל אחרי שלוש פעמים, על פי זה נמאס. <אח> ואתה עוזב ואתה ממשיך עם מה ש... עכשיו, הדברים האלה זה לא clear cut, וזה לא שאני אגיד לכם שאתם צריכים מיד להגיד, לא, אבל... Uh, אנחנו צריכים, ושוב, תראו, הרי אנחנו כל הזמן מדברים, אני כאילו מדבר על דברים שלא צריך לדבר עליהם, ואני מדבר ומדבר ומדבר, והדרך שלנו להבין דברים זה דרך דיבור. ואותו דבר כאן, אני אומר כאילו ש, שאין צורך בניתוח, אבל זה לא משנה מה שאני אגיד. אם התגובה שלך, כיוון שאת יודעת, למדת בבודהיזם, שקנאה זה רגש רע, ואז את מנתחת, אז את מנתחת, זה לא משנה מה אני אגיד. ואני יכול גם להגיד לך שלנתח זה לא טוב, אז את תגידי לעצמך, אני ניתחתי אבל זה לא טוב. אנחנו ככה לא, לא, לא, לא נגיע, אנחנו צריכים מודעות, זה העניין. אני רוצה להגיד לך שפעם אחת בחיים שלי שבאמת הרגשתי קנאה, זה רק קידם אותי. באמת, היה לי סיטואציה ממש... מסוים, כי כן. אני בדרך כלל בן אדם שלא מכנה, אבל היה לי סיטואציה של חיים שלי שהייתי במוזיאון ישראל והייתי מעצבת הערכות yeah. שמה והייתה חברה שלי, מנטי טייר, בבצלאל שהציגו אותה בבצ... במוזיאון. כשראיתי את זה הבנתי שמה זה מקנבה שהיא כאילו במקום ראשון ואני כאילו רק מעצבת הערכות ואז החלטתי שאני פשוט עוזבת את המוזיאון והולכת להיות רומנית בעצמי. מאה אחוז. ומאז עברתי לכל הדברים. עכשיו למשל, <אח> לא, לא, שזה, לא. רגע, רגע, תן לי רגע להמשיך. יכול להיות שהדבר הזה הוא סוג של קרקרמה. לא, לא. כי, או כי לא. היא, היא, למה? רגע, כי התרגלתי... אז <אח> <אח> תקשיבי <רגע>, נו. <אח> <אני> בסדר, <בשקר> <אח> אני מקשיב, אבל אני רוצה להגיד גם משהו. אה, יש לי כך חשיבה, אני רוצה ללכת איתו. מה? עכשיו, הוא התנסה, בית של רחב. אני לך לסיים. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי, כי אני למדתי פה, שעשיתי צעד מסוים, שעזר, את... שעזר לי לתוצאות. זאת אומרת, אם בפעם הבאה שקורה לי, נגיד עכשיו, קרה לי משהו של קינה, אז אני בעצם בצורה אקרמטית מנתחת את זה בצורה שניתחתי את זה אז. כן. ואני אומרת לעצמי, אם יש פה משהו שאני מקנה, ואני לא מבינה למה אני מקנה, אני צריכה לנתח את זה כדי להבין מה אני צריכה ללמוד מזה לגבי כן. העתיד שלי. אתה מבין? אז בגלל זה הפועל ניתוח נכנס. בסדר, אז תנתחי. אני רק רציתי להגיד... אבל זה גרמטי. אני רציתי רק להגיד שני דברים. כאילו, כשאת מדברת על קנאה, בסיטואציה ההיא... זה אני אפילו הייתי יותר זה, ולא הייתי אומר שזה ממש קנאה. מה זאת אומרת? לא הבנתי. זה קנאת סופרים. קנאת סופרים, היא תרבה חוכמה. לא, לא, לא, כשאנחנו... כל דבר קשור, הוא איזון הוא טוב. אין רע וטוב. גם קנאה היא טובה באיזון מסוים. גם רוע הוא טוב באיזון מסוים. כל דבר צריך להיות באיזון שלו ובמקום שלו. יפה מאוד. ולא רק זה, אלא אם זה הולסם או נוט הולסם. זה היה בשבילך הולסם? זה בונה. מה זאת אומרת? יכולתי לא להתייחס לזה, להרגיש את כוחת, את חושה של הקנאה, ולהישאר במקום שאני נמצאת. נכון. אבל יצאת מזה משהו, אני יצאתי בגלל שזאת תהיה אכלנה. זה היה ניתוח. אבל בגלל זה, שוב, בגלל זה אני אומר שלמרות שאנחנו כאילו לומדים בשלב המאוד בסיסי, שקנאה זה רגש אוחר, גם זה לא אמת מוחלטת. זהו נתון לפירושים. כן. ‫כן, ואני בין, יכול להגיד... ‫-חוץ ממה כל העניין התודעתי? ‫הרי התודעה זה המחשבה. <laughs> ‫זאת אומרת, אי אפשר להפריד את זה ‫מ... ‫את, את קוראת לזה ניתוח, אבל זה מחשבה. ‫כאילו, ברור שבלי התודעה... ש... ‫כל מה שאנחנו עומדים ‫זה להשתמש נכון בתודעה. ‫זה אפשר להגיד ‫שנשפר שנע... את עצמנו, נעשה איזה שהן פעולות, ‫ללא התודעה. <laughs> ‫ואתם אומרים את זה להפך, אבל התודעה לא, היא לא, לא... זה הניתוח. לא, זה לא לא, לא, לא. סלחי <laughs> לי... תודעה זה לא רק מחשבה. לא אמרתי שרק? שמעת אותי במעבר? לא. בסדר, I stand corrected. בסדר. תודעה היא היא ראייה של המחשבה. גם לא רק של המחשבה. אלא של כל הדברים. גם של המחשבה, אבל המחשבה כשלעצמה היא פעולה שקורית בתודעה. היא לא תודעה. אבל העבודה התודעתית בשביל... היא עבודה עם החשיבה שלנו. בחלקה, גם. כן? גם. כן, בהחלט. אבל אתה... אני אומרת, אז אני לא יכולה לחשוב, נגיד שקנאה תתפוגג, בלי שאני אעשה עבודה תודעתית. אז זה מה זה העבודה התודעתית? זה עבודה גם עם החשיבה. מה החשיבה? חלק ממנה זה גם הניתוח. נכון, בסדר, אבל אני אומר... בטוח שהעוצמות גדולות, שהעוצמות חדשות אז בדיוק, בדיוק, נכון, זה מאוד נכון, כן? אבל לכן אני יותר ממליץ להתחיל עם העוצמות הנמוכות, כי שם אפשר לגשת לעניין ישר. לא צריך לנתח, וגם אם לא דייקת בניתוח, זה לא כל כך חשוב. העיקר זה לראות מה קורה. בדיוק. ולפוגג, ולא... קצת לפוגג את העוז. זה נהיה משהו אחר. שוב, כמו עם המחשבה, אני יושב במדיטציה ועולה בי מחשבה. אם אני נכנס לתוך המחשבה, זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל. אם אני רואה שזה מחשבה... היא מפשיחה אולי טיפה עוד להיות מחשבה, אבל היא לא הבוס שלי. אותו דבר פה, אם נגיד יש לי מתעורר בי כעס, וקורה, מתעורר בי כעס. ברגע שאני רואה שזה כעס, שזה תחושה מסוימת, אני לא מזדהה איתו, אז הוא, הוא פתאום נהיה משהו אחר. הוא לא, הוא לא באמת פוף, נעלם, אבל הוא נהיה משהו שאפשר... אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות איתו איזה שהם דברים, זה לא הבוס שלי. עכשיו גם קנאה, לפעמים, את יודעת, זה יום ולילה רק זה, זה... אם את מצליחה להפוך אותו למושא של התבוננות... כמו כל דבר. כן. אבל אם מה? פחד. כן, אותו דבר. מה? לא, פחד לא מידע. ללא כלום, ללא סיבה. אז כן. עכשיו, אז ראשית כל זה לא פחד, זה חרדה. חרדה. תראי, ראשית כל, כנראה, אני לא ממש מתבצע בזה, אבל יכול להיות שיש חרדה בחיי, שמה שצריך בשבילה זה, זה, זה, זה שיש, איזשהו כדור טוב. <עד> אבל, <עד> על פי רוב, ב-90% מהמקרים, זה כשאנחנו... זה קורה כשאנחנו לא מתבוננים. זה כל כך מפחיד, זה כל כך רע, זה כל כך עושה לי שאני פשוט לא מתבונן. אם אני מתבונן, כן. על פי רוב, החרדה הופכת לפחד פחות או יותר מוגדר. ואיתו, אנחנו חוזרים לסיפורי עשן, אבל חרדה שהיא חרדה, כללית, כאילו היא מ... היא משתלטת עלינו. אקזיסטנציאליסטית, שאני לא יודע אפילו מהי וממה היא באה. בשליטה. לא יודע. לנשום עמוק ו... לא יודע. אבל פחד? זה כן. וגם בחרדה. זאת אומרת, לדעתי. אבל שוב, לא אם זה במצב אקוטי. ‫מזעקו אז... ‫יש פתרונות אחרים. כן יש הדברים שאני יודעת ‫שלי פעם היה התקפה, ‫אז הרופא שלנו אמר, ‫לקחת פשוט שקית של נייר ‫ולנשון לתוך השקית. ‫עכשיו, מה שקורה... ‫כן, את יודעת. ‫-לא, לא, זה כבר תוצאה, ‫את מדברת חרדה שהיא כבר... ‫חרדה שיש לה פיזית. ‫לא, לא, בלי פיזית. ‫בלי פיזית זה להסתכל. ללמוד לעשות את זה ויזואלי. ניצולי שעה, כן. לעשות את זה ויזואלי, כאילו להעלות... אפשרות שאני שמעתי עליה זה לעשות את זה ויזואלי, כאילו את רואה, את מעלה את זה ומסתכלת. אי אפשר. זה לא מוגדר. בדיוק. אבל את ממציאה. טוב, חבר'ה,